قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد نحاليم الله لله لشانو نمنغبرين بلغدادا كما نيغا نحاليم ونسلاويمو دونسيمو na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti do sudnjeg dana. Jedan dio svog tefsira Ibnul Qajim je posvetio ajetima koji govore o Benu Israijelu, njihovom odnosu prema Musa'u alaihissalam i prema mnogobrojnim blagodatima kojima ih je Allah želešanuhu privilegovao u odnosu na druge. Ovu grupu ajeta Ibnul Qajim počinje riječima Allaha želešanuhu Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Ya bani Israila, otkoro nijemti koja sam vam dao, pa ispunite moj zavet, ispunite je strahujete. O sinovi Izraelovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavet koji ste mi dali ispunit ću i ja svoj koji sam vam dao i samo se mene bojite. U ovom ajetu Allah želešanu podsjeća Benu israil Israijelčane, na blagodati kojima je on obdario njihove predke. U Ajetima koji slijede, Allah Želešanu detaljno pobraja ove blagodate. Izbavljenje od faraonovih ljudi. Rastavljanje mora radi njih, kako bi mogli bezbjedno preći na drugu stranu. Ispunjavanje obećanja datih Musa, u, ali i selam, 40 noći. Primanje pokajanja nakon što su u Musaovom osustvu počeli obožavati tele, hladovina od oblaka, spuštanje mana i prepelica i mnogije druge blagodati. Allah im naređuje da se sjećaju tih blagodati, ne bi ih to navelo da vjeruju u njega, i njegove poslanike, i u njegovog poslanika, i upozorava ih na moguću kaznu za one koji ne budu vjerovali u poslanike, i ne budu uslijedili njihova upustva. Sjećajte se mojih blagodati i budite mi zahvalni. Umjesto toga, Umjesto da zahvaljujete na blagodatima koje sam vam dao, koje sam dao vašim prijecima, vi odbacujete poslanika, ne vjerujete u njega i postavljate se neprijateljski prema njemu. Ovaj A.S. je poziv i nama da se sjećamo mnogobrojnih Allahovih blagodati u nama i oko nas, na nebesima i na zemlji, priješnjih i sadašnjih, jer će nam to pomoći da ustrajemo na pravom put. To će povećati našu zahvalnost Allahu Đelešanu i pomoće nam da budemo još jači i još čvrši i spremniji da izvršimo njegove Naredbe. Veliki problem današnjeg čovjeka je skučen i ograničen pogled na Allahove i Lešanu u blagodati. I to što na blagodati isključivo gleda kroz prizmu iskušenja i kroz prizmu onoga što je njemu uskraćeno. A u isto vrijeme zaboravlja Hiljade drugih blagodati u kojima danonočno uživa. Koliko je samo blagodati u tijelu koje čovjek ne primječuje ili koje primjećuje tek kada ostane bez njih. Svaka od tih blagodati zahtijeva posebnu zahvalu. Ne jedan dan ne mjesec, ne godinu, nego cijeli život. I opet nismo sigurni jesmo li ispunili svoju obavezu zahvali Allahu dželleh anu za te blagodati, a nismo. To nam potvrđuje i sljedeća predaja. Navodi se da je neki pobožnja Allahu Đelešanuhu bio u pokornosti 60 godina. I nikada nije grijeha učinio. Kada je došao pred Allaha, Allah Đelešanuhu je naredio melecima da ga uvedu u njegovom milošću u dženne. On se im i rekao, ne gospodaru, ne tvojom milošu, nego zaslužujući mojim dobrim dijelima. Allah Đelešanuhu je tada naredio melecima da njegov i badet stave na jedan car svage, a blagodat vida na drugi car svage. I prevagno je tas Na kojem se nalazio, nalazila blagodat vida. Allah Želešanu je naredio da ga uvedu u vatru. A on je svjestan svoje pogreške zavapio, ne gospodaru, neka me uvedu u džennet tvoju milošću. I Allah Želešanu ga je uveo u džennet njegovom milošću. ودرغم قرآن تقوم آية كي يقول ابنو إسرائيل وزوشني الله جل شانه كاجه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تزبعوا بقرة قالوا أتتخذوا ناهزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أكاد يموسى ركوا ناردوا سوما الله أمن رجل يدزكوا ليتكراوه Oni upitaše, zbijaš li to na mašalu? Ne dao mi Allah da budem neznalica, reče on. Ni sa jednim narodom se šeitan nije poigrao kao sa Benu Israilo. Jedan od najjasnijih primjera tog poigravanja je poznati slučaj krave, koju su oni, prema Allahovoj Đalešanu u naredbi, bili dužni zaklati i jednim njenim dijelom udariti čovjeka kojeg su nepravedno ubili. Kada ih je Musa alaihi Selam obavijestio o tome, oni su umjesto da izvrše naredbu, počeli postavljati pitanja. Počeli se raspravljati samo saun. Tražiti detaljan opis krave koju će zaklati. Kakve je boje, kojih je godina, kakav je njen izgled i sl. A u osnovi nije bilo nikakve potrebe za tim. Naredba je bila jasna. Nisu bila potrebna dodatna pojašnjenja. Jasno je da riječi Allah vam naređuje da zakoljete kravu podrazumijevaju bilo koju kravu. I da se odnose na bilo koju kravu. Kao što riječi posti jedan dan o roba. Na hrani siromaha podrazumijevaju bilo koji dan, bilo kojeg siromaha i bilo kojeg roba. Traganje detaljnih pojašnjenja u ovom slučaju bilo je samo gubljenje vremena. I bespotrebni avanturizam koji na kraju neće donijeti ničega dobrovog, što se u stvari i desilo. Ibn Đerir, poznaci i komentator Kur'ana, u svome tepsiru, prenosi od Ebul Alije da je rekao da je venu Isra'il kada mu je naređeno da zakolje kravu, našao bilo koju kravu i zaklao je ispunio bi svoju obavezu prema Allahu Đelešanu. Ali su oni sami sebi otežali, pa im je onda i Allah otežao. Sami su tražili dodatna pojašnjenja i Allah Želešanuhu je od njih tražio detalje. Kad hoćete detalje, evo vam detalje. Pogledajte samo kojom odvažnošu benu Izrael komunići rasa Allahu im poslanicima s kojom odvažnuši odvažnušu pitaju poslanika zar ti to zbija šav sanama samo zato što nisu razumjeli mudrost naredbe protiviti se Božijim naredbama, samo zato što ih ne možemo razumijeti, što ne možemo proniknuti u njihovu mudru, je vid nevjerstva i negiranja Božije grububijeta. Allah je lešanogu je rad absolutni gospodar. Njemu se ne postavljaju pitanja. Njegove naredbe se bezpogovorno izvršavaju. I budimo sigurni da Allah neće ništa narediti, a da to nije utemeljeno na mudrosti. Ove njihove riječi, zar zbija šalu sa nama, predstavljaju vrhunas neznanja i neupućenost u obhođenju prema Allahu Đelešaru i njegovim poslanicima. <gles> Musavi i Selam je odmah na početku rekao, Allah vam naređuje, ne naređujem vam ja, Allah to od vas traži. A oni odgovaraju, zar bijaš šaus nam? Da je Musa alaihi salam od njih direktno tražio da zakolju u krav. Ne spominjući da je to Allahova naredba. Oni bi bili dužni izvršiti njegovu naredbu. Jer Allahov poslanik ne govori po hiru svome. Nego slijedi, slijedi objevu. Ovo je dokaz da ukoliko osoba učini djelo nevjernstva iz neznanja i neupućenosti u vjertke propise, tim činovne ne postaje nevjernik. Ali je svakako naša obaveza da tu osobu poučimo, I da joj ukažemo na zavludu. Njihove riječi zar zbija šalu s nama su bez vid nevjerstva. Tako se ne može komunicirati sa Allahovim poslanikom. Nije to pijaca. Nije to bilo koji čovjek. Vama se obraća Allahov poslanik i s Allahovim poslanikom morate razgovarati s dužim poštovanjem prema njemu. Interesantno je da, Allah, da je Allah da je dva puta iskušao Benu Isra'il s kravom. Prvi put kada je Kada su u odsutnosti Musa ovoj sami sebi izlili tele i obožavali ga. A drugi put kada im je Allah naredio da zakolju kravu i da jednim njenim dijelom udare čovjeka kojeg su nepravedno ubili. To nije slučajno. Zbog čega je Allah Želešanu baš odabrao kravu? krava spada u red najbezosjećajnijih, najravnodušnijih i najglupljih životinja. Životinja s kojom možete raditi šta hoćete, a ona se neće opirati. Možete je koristiti za razne vrste poslova. I ona će pokorno izvršavati sve što Od budete tražili. Kada ljudi žele ukazati na nečiju ravnodušnost, bezobzirnost, glupost, s čime ga poredi? Sa stokom. Allah je lešanu u Kur'anu, poredi nevjernike sa stokom. Kaže da su kao stoka ili još gori od stoke kao da im Allah džel putem ovih primjera ili kroz ove primjere želi poslati jasnu poruku. Da životinja sa takvim karakteristikama može biti samo u službi čovjeka, a nikako njegov Bog kojeg će on obožavati mimo Allah džel lešanu. الله جل شانه يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما, لما معهم ومصدقا لما عندهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين اكد اين كتاب الله الذي A još ranije su pomoć protiv nogobožaca molili. I kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju. I neka zato stigne nevjernike Allahovo proklestvo. Ovo je samo jedan u nizu dokaza protiv jevreja. U njihovom negiranju poslanstva Muhammeda, Sallallahu Muhammeda s.a.w. Naime, jevreji su kada god su u prošlosti ratovali protiv svojih arapskih komšija, prijetili dolaskom poslanika. Govorili Arapima da će doći poslanik koji će biti na njihovoj strani koji će se boriti na njihovoj strani protiv njih. I Allah dželle šanu u imenaoсно utoga davao pobjedu. Pomagao ih. A kada se pojavio poslanik, ko eksu najavljivali, čiji su dolazak najavljivali. Izbog kojeg ih je Allah pomagao, oni su ga zanijekali. Odbili su da povjeruju u njega. Iz zlobe što Allah Želešanu ušalje svoju objavu onome kome hoće od svojih robova. Ove dvije stvari su nespojive. Nemoguće da u isto vrijeme prijetite nekome dolaskom poslanika, a zatim tog istog poslanika negirate kad se on pojavi. Ako ste to radili zato što ste bili ubjeđeni u njegovo poslanstva, zato što ste vjerovali da će on biti poslanik kad dođe, nelogično je nakon njegovog dolaska Nelogično je da ne virujete u njega. Ako ste iskreni u tvrdnji da on nije Allahov poslanik, tvrdite da nije poslanik. Nakon što se pojavio, tvrdite da nije Allahov poslanik. Ako ste iskreni u toj svojoj tvrdnji, onda niste bili iskreni u svojoj prvoj tvrdnji. Niste bili iskreni kada ste najavljivali njegov dolazak. I kada se prijetili mekanskim arapima njegovim dolazkom. Absurdno je da vjerujete u Allahovog poslanika prije nego što se on pojavi. Kada je njegovo poslanstvo još uvijek u domenu gajba. A nakon što je on postao istina i stvarnost vi odbijete da povjerujete zapravo vi na taj način negirate i vašeg poslanika koji vas je obavijesio koji je najavio dolazak poslanika Muhammeda uzvišeni kaže audu billahi minu šeitanu bražim A kada im se kaže, vjerujte ono što Allah objavljuje, oni odgovaraju, mi vjerujemo samo ono što je nama objavljeno. I neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje. A to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju. Reci, pa zašto ste još davno neke Allahove vjerovjesnike ubili ako ste vjernici bili? Oajet Oaj nam prepričava raspravu između Allahoov poslanika sallallahu alejhi ve severa. Kao da im je poslanici sallallahu alejhi ve rekao vjerujte u ono što Allah objavljuje, a oni su na to odgovorili mi vjerujemo samo ono što je nama objavljeno. U nasakoe ajeta Kur'an njihovu tvrdnju mi vjerujemo ono što je nama objavljeno pobija na dva načina prvo konstatacijom da je ono što je posle objavljeno istina i da potvrđuje istinitost onoga što oni imaju kao da in Kur'an kroz ovu konstataciju želi reći ili želi ih upitati dobro Ako vjerujete u ono što vam je objavljeno, iz ubjeđenja da je to istina, onda ste dužni vjerovati i ono što je poslije objavljeno, što je objavljeno Muhammedu s.a.v. jer je i to također istina i potvrđuje istinitost onoga što je vama dati. I jedno i drugo je istina. Istinu je obaveza prihvatiti bez obzira kod koga ona vila, Kod nas ili kod vas. Naravno, ako ste ubježeni da je to što vi imate i u što vjerujete istina, ne prihvatanjem poslanikove sa osebnem istine, neprihvatanjem onoga što je objavljeno Muhammedu s.a.w. kao istina i što potvrđuje istinitost njihove objave, onoga što je njima objavljeno može ukazivati samo nejedno da oni nisu iskreno vjerovali u ono što je njima objavljeno i da nisu bili ubjeđeni u njegovu istinitost <hle> Jer, yes. da su vjerovali, da su bili ubjeđeni da je to istina, onda bi prihvatili i ovu drugu istinu. Jer nema razlike između istine. Istina je istina. Kako god prihvatate istinu koja je data vama, morate prihvatiti istinu koju je Allah Želešano objavio nekome drugom. Naravno, ovo se ne odnosi samo na jevreje. Ovo se odnosi na svakoga onoga koji parcijalizira istinu. Koju isti, koji istinu dijeli na onu koja se prihvata i onu koja se ne prihvata. Koji pravi razliku između istina. Kao što su oni koji vjeruju u jedan dio knjige, a drugi dio knjige odvacuju. Ili oni koji vjeruju u dio kuranskih ajeta, a u dio ne vjeruju. Ili oni koji vjeruju u neke propise, a u neke ne vjeruju. Negiranje i neprihvatanje jednog ajeta, jednog propisa i jedne vjerske doktrine je negiranje vjere. To nam poručuje ovaj ajet. Vjerovanje će donijeti konkretne koriste. I, I čovjek će imati koristi od vjerovanja samo ukoliko bude vjerovao u cijelu istinu, a ne u dijelove istine. Zato moramo biti krajnje oprezi i obazrivi u odnosu prema kuranskim propisima i kuranskim, kuranskim ajetima. Negiranjem Ehluk i Kadri zapravo negiraju sebe Kako? Kur'an je jedini živi dokaz koji potvrđuje istinitost objave koja njima dati Nema drugog autentičnog dokaza Kur'an potvrđuje istinitost prethodnih objava potvrđuje poslanike koji su njima poslani. I bez Kur'ana oni nemaju dokaza da je ono što je njima dato autentično, da je utemeljeno. Oni nemaju drugog dokaza. Njihov primjer nalikuje primjeru čovjeka koji podigne tužbu pred sudom. I Priloži konkretne dokaze za svoju tužbu. Ti dokazi su izuzetno važni za njega. Bez tih dokaza njegova tužba ne bi imala smisla. Bila bi neutemeljena. Kada je došlo vrijeme da on pred sudom objelodani svoje dokaze, da ih iznese on iste te dokaze za negira. Kaže, ja nemam nikakvog dokaza. Ovaj primjer i primjer negiranja Kur'ana je isti. Negiranjem Kur'ana negiraš jedili dokaz koji te potvrđuje i koji potvrđuje tvoje tvrdnje. I zato je obaveza Ehluk i da vjeruju u da vjeruju u Kur'an. Drugi način na koji Kur'an pobija njihovu tvrdnju, da oni vjeruju u ono što je njima objavljeno, sadržanje u riječima pa zašto ste još davno neki Allahove vjerovjesnike ubili, ako ste vjernici bili. Zar vjerovanje u ono što vam je objavljeno ne podrazumijeva Vjerovanje u poslanike. Oni razumijeli. Kako ste onda ubijali poslanike ako ste vjerovali u njih? Vi zapravo ne vjerujete ni u svoje poslanike, niti vjerujete u poslanika Mohameda. Vi ne vjerujete ni ono što je objavljeno vašim poslanicima, Niti vjerujete u ono što je objavljeno poslaniku Muhammedu s.a.w. Jer to su dvije stvari koje se podrazumljivaju. Vjerovanje u jednog poslanika podrazumljiva vjerovanje i u druge poslanike. Negiranje jednog poslanika znači negiranje svih poslanika. Negiranje jednog dijela objave je negiranje cijele objave. To je pravilo koje nas uči ovaj ajed. Postojala je mogućnost da oni kažu mi smo negirali i ubijali samo one poslanike čije, se, čije poslanstvo nije potvrđeno. I zato u sljedećem ajetu Allah Đelešanu im spominje Musa. Musa koji im je donio jasne dokaze. Njegovo poslanstvo je potvrđeno Ali vi i pored toga u njegovom odsustvu sebi uzeli tele i obožavali ga mimo Allah i Lešanuhu. Allah i izbija sve adute i sve argumente iz njihovih rupa. Ne ostaje im ni jedan argument koji bi se mogli opravdati za svoje nevjerovanje. I to je snaga Kur'ana, to je odlika Kur'ana. Kur'an svoju utemeljenost dokazuje argumentima racionalnim, argumentima koje ljudi mogu razumijeti i koje svako koji ih čuje prihvata. Jakulu, Kauli i Hazara, واستغفروا الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم